Beno, eta gaurko sumarioan eh iragarri dugun bezala ja da e, Mendik Dabil eh olaia goini, egunon olaia. Kaixo egunon guztiei. Bueno, eh izan berdugu e, olaia lonzeri buruz eh eh Etorri dela e, bueno, eskuntza zinegotxea delako, irakaslea delako, eta ama delako eta uste dute horriburuz zehoz ere, esan beharko du, ez da, e, <risa> Bai, kasu honetan bat egiten dute, baino ikuspegi ez berdin, eta tiki e, tokatu zaitik ustea edo, edo analizatzea zer den blontze ez? Bai, e, bueno, e, ari dira orain e, pilpilean hain bate mobilizazio lonzeren inguruan, lonzeren kontra, e, urriaren amabian e, izan zen bilbon, e, e, bueno, manifest erraldoi bat gaur arratzaldian bada beste bat iruñan, zer e, dela eta beste mobilizazio e, lontzaren kontra Bueno, nik uste dute oraingoan eta ja, beti zertxo baite kolumbia zen badira ere, oraingoan izugarria izan da ez? Ah. E, Lontzarekin lortu nahi dutena da guztiz gure bueno, gure gizartea merkatuaren zerbitzuetara jartzea. Eta horrek e, ba, aspektu askotan eraginea izaten du. Ez? Alde batetik, e, bueno, unik uste dut eta oso harri daukagula, gure herriaren etorkizunaren parte edo ardura eskuntzan dagoela eta hortaz, hainbeste ba, ardura eta hainbeste keixu horren aurka ikusten delako zerta eragoa zen edo zerta eramanei gaituzten. Ez? Mm. E, beraz, guraso bezalako sortzen eta guraso elkarteak ere La daude da u de J que ba eskubideak azkenean urratuak izango direlako Lontzeren inguruan eta eta gaur egun e, daukagun aukera edo ba zanpatua izango delako ez asko aldatuko da ez da bueno, pues ez nola saldu ez baino izugarria salduko zen gure aldatuko zen gure hezkuntza sistema eta Espainia mailan e, ari dira atzera botatzen edo errefusatzen hemen hizbaino iago, ez, e, bueno, pues eskuntza gutxituen horkako eraso garbia da, eta hemen Bueno, bai, bai, kutsu erlijiosoa dauka ere bada eta askotan hori, hori artele den sistema publikoan aukera, aukera bezala dauka gon erlijio hori eta bueno, hainbat eta hainbat gauza bertan bera jarriko zuten eta hankaz gora, es. Orduan hor gurasoak badugu ba serezanik eta eta osen gainera. Bestetik ere bai, langile moduan bairakaslegoa bere bere eskubideak burrizketeekin batera, lonzerekin ere bai, ba, ikusiko ziren zeintzu ziren ondorioa, baina oso larriak izango ziren eta Kristona atzera pausoa, bai lan egiteko moduan eta bai ba, ba, gure bizitza laboralean, ez? edo mm -hmm. eta gero ba esan bezala, e, sindikatuak eta partidu politikoak ere bai horren aurkazaldu dira, eta hemen konkretuki, bo, inoiz baino gehiago, nuen bezala, e, Espainia baino hartzen dinerabakiak askotan ez dituzte kontuan hartzen e, Euskal Herrian, edo, hemen nafarroan nahi duguna eta behar duguna ez da kontutan hartzen, e, diversitatea undia dago estatuan, eta ez da kontutan hartzen, lomzerekin badera kontutan hartzen dira, nik baino, justo kontrako efektua lortzeko, bai, e, inolak, gure identitatea guzti zapusteko, ez orduan, gure zeresanik dugu horretan. E, bueno Beste behin ere eh, Madrien eh, hartzen diren erabakiak hain zuzen ere, eh, adibidez berri osarren eh, bere eragina izango du, zen eh, lege berri honek badauka mm, eh, esan dezagun karga politiko izugarria eh, identitatea eh, izkuntzaldetik eh, zera, bueno, pues, eh, akatu nahi dute nola baitez eh, bueno, mm -hmm. nola baloratzen duzu piskabate zera hori Mania zira batean ezin nuen sinistu, De, uste nuen sekulako hordagoa izaten zela, borradorea zegoenean, e, izutzeko izango zela ez dakit eta, bueno, buz, beste ikuspuntu positibo batetik, esaten, ba, ez da iritsiko, ez da iritsiko, ez dira ausartuko, baino, bai, um, ausartuko dira eta gainera e, gero, badakigu, kutxu politiko potentea dauka, eta gero, naiz eta Madrigin erabaki hori hartuk, e, komunitate Autonomoan, eta edo furo erkidego bakoitzean, e, erabaki behar dute aplikatu edo ez aplikatu nola moldatut, zehaztapen maiako horrek e, aukera ematen du, eta argi dago, puntu hauek adibidez, Nafarroan, bueno, inoengo dudari gabe, Aplikatuko dituztela eta katuko dituztela ez argi dago ez beti dabiltzte <hazurra> bueltak ematen eta gure hizkuntzarekin gure hizkuntzaren euskerafobia izugarria duguna Nafarroan eta eta zenolako baliabide potentea euskuntza legea horri ba, kontra egiteko ez bakarrik euskera baizik eta hizkuntza gutxitu guztiei guzti ez baino hemen Nafarroan ba gure, gure euskara. euskera eta bueno ba besteraso bat e, izango da baino oso eraso etorkizunari begira oso oso larria eta benetan uste dut ba izan behar dugulaia. Ja. Ondorioak oso latzak izaten aldira. Lege berri honek lehenengo pausua gainditu du. Espainiako kongresuan aurkeztu eta bertan aprobatu egun berean senadotik pasatu behar beharda oraindik, bueno, zure ustez aukerak badira lege hau geldiarazteko. Menu senatuaren aukerak eta ez ditut oso argiak hor eh, ibiltzen ez naizelako eskerrak, ez? Baino ni beti badut, eh, a ber, orain launtzearen kontra egoteko, ba, eh, argudio asko ditugu. Baino badago bat niretzat oso digarria eta oso bueno, ezakit garrantzitzuena, baina bintzat irizpide bezala hartu beharko genuen eta da, e, eskuntza komunitateak ez du parte hartu Lonzeren eraikuntzan esan nahi dut. Mm -hmm. e, hor manejatu behar lontzea edo, edo legea manejatu behar dugunok, bai profesionalak, bai gurasoak, bai herriak ez du parte hartu. komunitateak ez du parte hartu esaateko ba, hau egokia den edo ez den egokia. Hezkuntzari buruzko lege bada eta hezkuntzaren mundutik at dagoen jendeak egin du. Berat trinzan da ondorioa, Estatu maien ingo du ari gabe horren e, ba, kontraagotea eta ez hon hartzea. Sekulako, o, e, lortu duten produktua ez da le, eskuntza lege bat aplikagarria. Eh? Da, beraien interes ekonomikoei eta interes politikoa irantzuna egiten dien legea. Beraz, jendeak horregatik ez du onartzen eta horregatik hainbeste algara ez. Eh? Orduan ikustu dut atxera botatzearen bueno, e, denak elkartuta eta denak elkarrekin protestak eta eta mobilizazioak jarraitzen diren bitartean, eta gero ez eta aposto ondiagoa egiten baldin bada eta jendeak erantzuten baldin badu, ikusi beharko da zein den erantzuna, komunitatearen erantzuna eta jendearen errearen erantzuna. Eta horrekin aurrera egiteak uste dut zaila izan beharko zela, nez eta lotxarik izan, odakigu, ez diten hori deno dakigu, aurrera egiteko, baino hori importantea da. Eta gero ikusi beharko da ere bai, nola aplikatzen den kasus-kasu, eta ze aukerak ditugunko, e, esan bezala, e, zera komunitate bakoitzean saukera ditugun hori horrela izateko edo ez ez, eztapen ez, ez, maiak. Maia, bueno, hori e, positiboa izan bergara eta nik uste dut abro arte jarraitu behar dugula hor protesta eta gero ikusiko dugun lemango diogun bueltaz, horrela e, ez gara galituko. <risa> <risa> <risa> <risa> e, bueno, lege honek beste e, e, zaugarriai m, bate, bat, e, bada e, zera, naiko elitista dela, ez? Mm -hmm. Bai, bueno, e publikoa izandakoetan, ez? Ba, mm -hmm. solitista alde batetik prestatzen dituelako merkatuaren zerbitzura aurrak eta zuen ikasketak eta antulatzen ditu horren arabera merkatuaren arabera. Eta beti ere, ba, ba, alduenak, ba, pixka bat janki modeloari jarraituta askotan hiri gogoratzen dituz, eh, unibertsitateko tasaak eta hori guztiarekin lotuta. Eta hor duak, ba, nik uste dut, ori, pues, ez dela inola ere eskuntza librea eta personaren garapenean eta horren garapenean oinarretutako legea, baiziketan merkatuaren zerbitzura, eta merkatua horrein nola dago, eta nola dago izarte antolatua kapitalista da, horre pues, e, irantzuten dion e, sistema bat, be, askotan irakurtzen baditu zuzen baitzati eta frankoren garaiera ere birgo goratzen digu, mm. ez? eta askotan, Buz baita Amerikan edo ematen diren eredu elitista hoi jarritzen dira. Horrek e, bueno, gunean irakurri nuen e, rebalida, dabil, hortik e, hitz potolo hori, eta hiru rebalida planteatzen dute, selektibitatea kentzen dute, eta hiru e, rebalida hoietatik bi gainditu behar dira jarritzeko pizkabate, bueno, Unibertsitateko bide horretan, bestela... E, e, profesional formakuntzara joan behar dela, uh -huh. e, horrek esan nahi du, e, bueno, formazioan profesional geratzen dela dela pizkabatu, baster, batean... Bueno, etorkizunea nola dago gizartea, e, goi mailako ikasketako persona gutxi, ze dira maila ekonomikoa altua goa duten, gero ez da gutxiago izan merkaztuan, gero eta eta ariñagoa izango da zure orduan, nortzuk heldu behar dira bus, goi mailako klasea, helduko da unibertsitatean mailara eta kontrolatuko du merkatu eta eta hori. Eta gero zer behar dugu? Pues langileria, langileria eta gainera ez baldin badu e, aukera pentsatzeko, era ez baldin badioter respektatu eta ez baldin badute landu bere espiritu kritikoa eta aimatago gauza, eskolan ere kontuan hartzen direnak, eta landu behar direnak, ba hobeto, ba, ez? izango dugu jarraituko dugu gero eta Pues, bi clase en ezber, bi edo hiru clase arteko arteko ezberdintasuna potentziatzen horrekin orduan revalida hoyen kontuarekin nikuste dut efektua kontrakoa dela gero eta saiaegoa izate egitea edonori aukerak kentzea, unibertsitate batera iristeko, ez? Eta notaren arabera eta hori oso elitiesta da gaurregun, eta azterketa batean denoak dakigu ez dela uneko eguna demostratzen, asta gutxiagorik ere, eta gainera, bueno, momentu batean, ikastetxe e batean egiten duzu lana edo lantzen duzuna, ez duzer seri gero etorkizunean unibertsidadera sartzeko aukera izan behar duzu gero. Haizu e, ez baduzu gaititzen eta ez baduzu aurrera egiten, bus, beti izango duzu aukera atzera botatzeko, baino beintzat sarrerak Or, muga jartzea ba naikolotsa barri iruditzen zaiz gaur egungo gizartean ez aurreko horrerakoia eta horrela ez e, uh -huh. definitzen garen mendean pues, uh -huh. nahiko atzerako hiuditzen zaineri ez. Uh -huh. e, olaia esan dugun bezala hasieran e, e, irakaslea zara. E, bueno, nahiko panorama beltza da ukaue, e, murrizketekin eta hau bueno, pues, e, murrezketa hoien gehigarria izan duteken nolaikusten duzu e, profesional mailan e, bueno, irakasleen e, panorama. lat <hazurra> Latza <hazurra> alde batetik. Ba, hori pixka bat e, komentatzen zuten, ez? E, ikasketa buruak eta zuzendariak azkenean lonzeren bitartez bihurtuko dira giza baleabideen pertsona, kesen aidutor enpresa pribatu batean giza baleabideen arduradunak egiten duen papera edo hori zuzendaritzak egin beharko du eta horretan zentratu eta alde batera utzi, ba hainbat eta hainbat lana egiten dutenak, ez? Ezkenean taldeak dira eta eta talde moduan funtzionatzen dugu gaur egun. Ia, murrizketekin nahiko berreta gaude, eta askotan e, komentatzen dugu gure artean ez, ikusten ez diren murrizketak, badira batzuk oso deigarriak, badibidez, orain hemen nafarroan bintzat ez dituzte orde irakasleak, ba, aurre eskuntzan baxan egonda, bosgarren eguner arte ez dute orde tutorea Eta alen eskuntzan, ama egun egonda itek irakasle bat inor etorri gabe bere ordez, eta hori oso ondorio latzak ustenari ditu ja, ja da, gaur E, gu langile moduan hori alde batetik ba, bagasatzen dutenek eh, aurrek eta gora soa klar, enteratzen dira eta larritzen dira eta eta horretaz eta gero ikusten ez direnak, ez guri momentuz lan lana edo ordutegian tegian morriztu gute ordu eslektiboak eta ordule eslektiboak dira, ba gure lana eta bai azterketa susentzeko, prestatzeko, materiala txukuntzeko, elkarrezketak egiteko gurasoekin, ba, bueno, dugun denbora ogin artean saintzak ere bai. Orduan, hor uh -huh. baditugu bi ordu edo koordinatzeko dena prestatzeko bi saio astean, oso, oso oso oso gutxi dena eta hortik ere bai, ba, beste bi saintza normalen aportza ditugula, pues, lan hauek egiteko, baina, claro, ez baldin behiz duztu hartezkatzen, hor pues, bueno. duan, zein de, da egoera, zer egiten dugu? Bestetik ikusten dut zugu, eskola publikoa, eskola publikoa aurrera tera nahi dugu, eta horretan uste dut eguneko egunean adoz gaudela, eh, zikastetxe eta hampintzan direan, eta orduan, E ezin dugu utzi, ez? Ez dugu utziko saiatzen gara, tasatzen gara eta orduan ordu pilo basatze dituzu etxean, geratzen zara Mendura artek astean, ba maila mantendu naian, ez? Oren arte eskaini den kalitatea mantentzeko. Zer gertatzen da? Pues, e, merkea agotzen badute, eskuntza eta aldi berean mantentzen badugu paila ere bai, batzuetan kontraesan batean aurkitzen gara, ez? Joa, klaro, eski mantenten dugu, baina gure bizkarrera botatzen dugulako. Zer punturaino, egiten dugu, ongi ari gara, gaizki gara, utziko dugu pixka bat, ekastetxe askotan krisia dela eta ez bakarriko negatik, dirukontuaren gatik, ateraldiak, murriztu dituzte, dituzte imate egiten jaiak, jaialdi bat prestatzeko, Bueno, pues, impplikazio personala behar duzu ere bai pixka bat eta orduak eta ilusioa eta pixka bat horre, ez eta hori poliki-poliki ahultzen du, orduan pues, ezin gara hiegatu ezin da dela uh -huh. egin, ez dugu egingo ezdakiize festa, eta ez dugu egingo etadakiize etterraldia. Baina aldi berez duzu, Kotxo, baina hemen Nafarroan eskola publikoaren aldeko apostua gobernutik zero dela debosatu dute. Sa, eta mm -hmm. hor ditugu, konzertatu dituzten konbenia, dituzten diru laguntzak eta sartu diguten gura izaleko guztetatik ezakit, nik dut, nire ditzi personala da, baino meraien interesa eskola publikoarengatik gatik, zero dela ematen du, mm -hmm. orduan duan, berdintz ere bai, usten bat dugu, pikutara iban goda, eta hor konpon, eta bagoaz laguntzarekin, hori elitismoaren bidean, eta horretan, orduan hor gauza asko nazten dira, eta... Eta arreta gaude. ez dakigun ondikatera oso ongi, bai, bai protestatu berko dugula hori argi dago, eta protestatzen garaia da. Bai, garaia da, eta horretarako, e, bueno, Lontzeren kontra deitu da bihar e, harratzaldeko seietan e, autobus geltoki zarretik e, pues, manifestazio bat e, Lontzeren kontra, e, hain zuzen ere, e, bueno, Euskal Herriko hainbat okietan ere mobilizazioak badia gaur, e, egun osoan zehar, E eta hori, eh bueno, un e, año da gure elkarrizketa olaia bakarrik esatea millesker honitz eh etortzagatik, zuei, konbidatzeagatik. E, Ahorrera jarraitu behar dugu eh berri on albistea eh